Capitolul 9 Exact cum mă așteptam ca starețul să mă mustre pentru isprava mea, el îmi făcea o favoare. La 5 zile după ce venise ca și să-și încaseze ce îi se cuvenea de fapt, starețul m-a la el și mi-a dat 3400 de ieni, ce reprezentau taxa de studii pentru trimestrul I, 350 de ieni pentru transport și 500 de ieni pentru rechizite. Regula era să ne plătim taxele la universitate înainte de începerea vacanței de vară, dar după cele întâmplate nu mi-am imaginat nicio clipă că starețul o să mai îmi dea banii. Sau chiar dacă era hotărât să îmi plătească taxele, credeam că realizând cât de puțină încredere mi se poate acorda o să trimită banii din la universitate. Eu știam mai bine decât el că, deși îmi dădea banii în mână, încrederea lui în mine era artificială. Într-un fel, această favoare pe care mi-a acordat-o starțul fără să scoată o vorbă, îmi amintea de carnea lui moale, trandafirie, plină de minciună, ce se încrede în ceea ce ar merita să fie trădat și trădează ceea ce ar merita încredere, carne pe care desfru nu o distruge, carne caldă, trandafirie, ce se propagă în tăcere. Exact atunci când îl văzusem pe polițist în Hanuiura și începuse să-mi fie teamă să nu mi se ghicească gândurile, așa și acum mi era frică, teribil de frică, să nu-mi citească starețul intențiile și să încerce să mă determine să renunț la planul meu categoric oferindu-mi bani. Simțeam că mi este absolut imposibil să-mi adun tot curajul ca să-mi pun planul la aplicare, sub povara banilor. Trebuia să găsesc de curând posibil un mod de a cheltui banii, dar în așa fel încât atunci când... Starețul o să afle ce am făcut să se înfurie cumplit și să mă dea pe loc afară din templu. Eram de serviciu la bucătărie în ziua aceea. În timp ce spălam vasele după masa de seară, mi-am aruncat întâmplători privite spre sufragerie. Toată a plecase și era liniște. La intrare, un stâln negricios, puțin lucios, avea lipit un afiș aproape decolorat de vreme. Ataco, semn sfânt, feriți-vă de foc! Vedeam cu ochii minții forma a focului captiv prins în acest semn amuletic. Plana ceva acum, palid, șters, în spatele acestui semn, ceva care fusese cândva vesel și dornic de viață. Nu știu dacă o să fiu crezut când o să spun că zilele acelea imagine a focului nu mi inspira inspirat decât sete de viață. Dar era oare normal ca și voința de a trăi și setea de viață să se îndrepte în aceeași direcție? Dorința mea se mlădie precum limbile focului. Și flăcările, știm bine că vor fi văzute de mine prin stâlpul negru strălucitor, s-au împodobit cu grație pentru eveniment. Erau cam fragile, mâinile, membrele, pieptul focului. Pe 18 iunie seara am șters-o din templu cu banii în buzunar și m-am îndreptat spre noul cartier nordic, Gobancio. Auzisem că e ieftin pe acolo și se purtau frumos cu cei de la templu și, în general, cu clienții. Gobancă se afla la o distanță de jumătate de oră de templu. Era o seară umedă. Luna strălucea palid pe cerul acoperit de nori. Eram îmbrăcat cu un pulover, niște pantaloni ca și aveam sabost de lemn în picioare. Aveam să mă întorc, probabil după câteva ore îmbrăcat la fel. Cum puteam să mă convin că eu, care eram îmbrăcat astfel, voi fi cu totul altul? Plănuisem să dau foc templului de aur ca să pot să trăiesc, dar ceea ce făceam eu acum se cu pregătirea pentru moarte. Pornisem spre cartierul de distracție exact ca unul care are de gând să se sinucidă și care înainte de a o face vizitează o casă de toleranță. Fiți liniștiți însă, când un astfel de om vizitează o prostituată, e ca și când și-ar pune semnătura pe un formular scris dinainte și chiar dacă își pierde virginitatea, nu va deveni un altul. Nu mai temeam acum, acea năruire a planurilor de care auzese în parte de atâtea ori în momente de răscruce când templul de aur intervenea între mine și femeie. Pentru că nu mai năzuiam să particip la viață prin intermediul unei femei. Propria mea viață se baza pe cu totul altceva. Toate faptele mele de până acum fusese răcrude și sumbre și ele mă aduseseră în starea asta. Așa îmi spuneam în sirea mea pe când mă îndreptam spre gobancio, Apoi mi-am amintit de cuvintele lui Cașiuagii. Profesionistele nu se culcă cu clienților pentru că iubesc. Ele au tot felul de clienți, bătrân senil, cerșetor, bărbați cu un singur ochi, bărbați arătoși, chiar și leproși, atâta vreme cât ele nu știu lucrul acesta. Această egalitate în drepturi face pe majoritatea bărbaților să se simtă în largul lor, să cumpere prima femeie care le iese în cale. Pe mine nu m-a atras însă deloc egalitatea aceasta. Eu nu mă împăcasem cu ideea că o femeie se poate purta la fel cu un bărbat normal și cu unul ca mine. Mie mi se pare o autopângărire de nedescris. Nu mi-a făcut nicio plăcere amintirea acestor cuvinte. Eu nu mă asemănam totuși cu și oagii. Lăsând la o parte bâlbâiala mea, nu mai aveam nicio meteacnă fizică și deci nu aveam de ce să nu-mi consider lipsa de farmec pur și simplu o urâțenie convențională. Mă întrebam dacă intuiția nu a ajutat pe femeie să recunoască pe fruntea mea urâtă semnele unui criminal născut. Gândul acesta prostesc îmi dădu un soi de neliniște și încetini pasul. Am obosit până la urmă de atâta cugetare și nici eu nu mai știam dacă intenționam să-mi pierd fecioria ca să pot să dau foc templului de aur sau voiam să incendiez templul de aur ca să-mi pierd fecioria. Apoi, fără nicio rimă sau vreun motiv, mi-au venit în minte cuvintele Tempo Canan, necazurile care așteaptă lumea. Și am continuat să le murmur. Tempo Canan, Tempo Canan. Nu după mult timp am ajuns într-un loc unde străzile împânzite de saloane cu jocuri mecanice și bărulețe făceau loc unei întinderi de întunerii liniștit. Ilumina la intervale regulate de lanterne din hârtie albă cu o lumină palidă fluorescentă, Din clipa în care am plecat de la templu am avut impresia că Uico trăia încă și stătea undeva izolată pe aici. Această plăzmuire a mea îmi dădu forțe noi. De când mă hotărâsem să dau foc templului de aur, mă întorsesem la starea mea pură, neprihănită, din fragedă pruncie și simțeam că acum o să pot să dau peste oameni și lucruri cu care am mai avut de a face la începutul vieții. De acum încolo trebuie să trăiesc. Și totuși, ciuda, toțul de gânduri care nu prevesteau nimic bun, se acumulau în mine zi de zi și aveam senzația că în orice clipă îmi va bate moartea la ușe. Mă rugam să mă cruțe până dau foc templului de aur. Nu prea am fost bolnav în viața mea și nici acum nu dădeam semne de boală. Cu toate acestea, simțeam tot mai puternic în fiecare zi că ceea ce mă mai ținea în viață se sprijinea doar pe proprii mei umeri. Trebuia să port singur răspunderea continuării de a trăi. O urmă, pe când măturam, m-am lovit la deget cu mătura de bambus și chiar dur și durerea aceea de o clipă m-a făcut să nu mă simt în largul meu. Mi-am adus aminte de poetul căruia i s-a tras moartea dintr-o înțepătură la deget într-un ghimpe de trandafir. Oamenii obișnuiți din jurul meu nu o să moară niciodată de așa ceva, dar eu devenisem o persoană prețioasă și nu se știe ce moarte inevitabilă m-a aștepta. Din fericire, nu mi s au infectat degetul și acum când apăs, simt doar o mică jenă. Am intrat pe o străduță lateralnică marginită de felinare de hârtie. Cer o sută de case sau chiar mai multe de pe această stradă erau toate construite în același stil. Se spune că dacă un fugar se dă pe mâna acelei ce conduce acest cartier, el poate fi ascuns cu ușurință. Bineînțeles că atunci când șefa apăsa pe buton, suna un clopoțel în fiecare casă și criminalul era avertizat de venirea poliției. Fiecare casă cu un singur etaj avea fereastra dinspre intrare zăbrelită. Acoperișurile din țiglă veche, grăoaie, care se întindeau sub luna umedă, aveau toate aceeași înălțime. La fiecare intrare atârnau perdele albastru închis pe care scria cu alb Nis Nisijin și dincolo de ele se vedeau matroanele caselor respective, purtând șorturi albe și aplecându-se să vadă cine trece pe stradă. Nu aveam nici cea mai vagă idee de plăcere. Aveam impresia că la normală a lucrurilor m-a abandonat, ca și când aș fi fost izolat de ceilalți. Și acum întăram picioarele obosite printr-o zonă pustie. Dorința care mă năpădise dispăruse, dezvăluindu-și partea mohorâtă. Acum e tot un an, spuneam, trebuie să cheltuiesc banii aici. Trebuie să folosesc toți banii pe care i-am primit pentru taxa la universitate, dându-i astfel starețului posibilitatea de a avea o scuză rezonabilă pentru excluderea mea din templu. Nu mi-am dat seama că mă contraziceam puțin. Dacă acesta era adevăratul motiv, atunci înseamnă că țineam la stareț. Poate era încă prea devreme pentru o vizită la Gobanccio, pentru că erau neașteptate de puțin oameni pe stradă. Savoții mei de lemn sunau clar în aerul înserării. Vocile monotone ale matroanelor, ce salutau câte un trecător ocazional, păreau că se strecoară prin umezeală prin aerul năbușitor al anotimpului ploios. Degetele mele strângeau tare cureaua saboților care se cam lărgise. Mă gândeam că printre diferitele luminițe la care am privit de pe vârful muntelui Fudo, atunci, la sfârșitul războiului, trebuie să le vii și pe cele de pe strada aceasta. În locul unde mă duceau acum picioarele, trebuie să aștepte Uico. La o intersecție am văzut o clădire ce se chema Otaki. Am ales-o la întâmplare și am trecut de perdea albastră. Camera în care am intrat era pardosită cu plăși de ceramică. În capătul celălalt al camerei stăteau trei fete. Avea impresia că așteaptă plictisite trenul. Una dintre ele era îmbrăcată în chimonoc, o legătură în jurul gâtului. Celelalte două erau îmbrăcate europenește. Una dintre fete era plecată, își scosese ciorapul și scărpina gamba. Uico era plecată. M-am simțit în largul meu că nu am dat de ea acolo. Fata care se și ridică privirile. Arăta ca un câine prins. Era exagerat de pudrată și rujată. Numai în desenele copilor poți să vezi așa ceva. Și totuși, deși pare ciudat, se uita la mine foarte binevoitoare. Era exact privirea pe care o arunci cuiva pe lângă care treci la colț de stradă. În ochii ei n-am citit nici cel mai mic semn de dorință. Dacă uică nu era acolo, nu avea importanță care dintre fete urma să fie a mea. Aveam superstiția că orice alegere sau anticipație din partea mea însemna eșec. Așa cum fetele nu-și puteau alege clienții, era mai bine să nu mi aleg nici eu fata. Trebuie să mă asigur că nu o să intervină între mine și intenția mea conceptul înspăimutător de frumusețe care îi face pe oameni incapabili să mai acționeze. Pe care dintre fete o doriți?" întrebă matroana. Am arătat spre fata care se scârpinase. Mâncărimea aceea de pe piciorul fetei, mâncărime care se datora probabil ișcăturii vreunui țânțar, era ceea ce mă lega de ea. Datorită mâncărimii, ea și va câștiga dreptul de a servi ca martor când se va investiga oficial cazul meu. Fata se ridică și veni spre mine. Mi-a atins mâneca. Am observat că zâmbea ușor. În timp ce urcam treptele vechi măhorâte, m-am gândit iar la Uicov. Mi-am amintit cum a dispărut din timp, din lumea care exista în acest timp și întrucât ea a părăsit-o, nu o voi găsi, oricât aș căuta-o. Aveam impresia că ea n-a părăsit ca să facă o baie. Pe când trăia, simțeam că ea poate pleca și veni nestingherită într-o lume ca aceasta. Chiar și în clipa tragicului incident, chiar când părea că respinge lumea, ea o mai acceptase dată. Poate pentru Ico, moartea a însemnat doar un incident trecător. Sângele pe care lăsase pe coridorul templului Congo, Pusese poate ceva semnător pulberii de pe aripile unui fluture, când deschis brus fereastra dimineața și el zboară. La etaj o porțiune era împrejmuită de o balustradă și aerisirea se făcea aici, direct din curte. O frânghie era întinsă de la un capăt la altul și pe ea atârna un combinezon roșu și alte câteva articole de lenjerie de corp și o cămașă de noapte. Era foarte întuneric și conturul nedeslujit al cămășii de noapte părea o ființă omenească. O fată cânda într-una din camere. Cântecul fetei se revărsa lin. Din când în când îi se alătura o voce falsă bărbătească. Cântecul se termină și se lăsă tăcerea pentru scurt timp. Apoi fata a început să râdă ca și când s-ar fi rupt o coardă. Iharuko, spuse fata care era cu mine, întorcându-se spre matroană. Întotdeauna face așa, întotdeauna. Își întoarse furioasă spatele era spre camera de unde veneau râsetele. Am fost poftit într-o cămăruță lipsită de bun gust. În locul alcogului era un fel de suport pe care aruncaseră parcă la întâmplare statuia zeului norocului, hotei și un bibelou ce reprezenta o pisică. Pe perete era un regulament de ordine interioară și un calendar. Camera era luminată de un singur slab. Prin fereastra deschisă se auzeau pașii trecătorilor de pe stradă în căutare de plăceri m-a întrebat întrebase dacă vreau să stau puțin sau toată naaptea. O vizită scurtă costa 400 de ieni. Am cerut și niște sake și niște biscuiți. Matroana coborâse mi-aducă cei cerusem, -mi, dar fata nu se apropia de mine. Numai după ce s-a întors matroana cu sake și a spus fetei să se așeze lângă mine, aceasta s-a mișcat mai aproape pe rogojină. Acum că o puteam privi mai bine, am zărit că își se buza de sus de ruj. M-am gândit apoi că s-ar putea ca acest roșu slab ce îi se zărea, să nu fie altceva decât resturile rujului gros de adinauri. Să nu vă surprinde că observam totul atât de amănunțit. La urma urmei era prima oară când călcam într-o astfel de casă și vreau să găsesc probe ale plăcerii în orice îmi întâlnea privirile. Vedeam totul la fel de limpede ca într-o gravură. Fiecare detaliu se controla limpede la oarecare distanță, în fața ochilor mei. Ne-am mai întâlnit, domnule, nu? Spuse fata care se prezentase Marico. Știi, eu sunt prima oară. Zău, e prima oară când vin într-un astfel de loc? Da, prima oară. Da, s-ar putea să fie așa, de aceea-ți tremură mâna. Până nu mi-a spus ea, nu mi-am dat seama că mâna în care țineam ceșcuța cu sachet tremura puternic. Dacă e așa, Marico, spuse bătrâna, ești norocoasă astă seară. Aflu eu imediat dacă e așa sau nu, spuse Marico indiferentă. Nu era nimic senzual în modul ei de a vorbi și am constatat că o a ceva care n-avea nicio legătură cu trupul meu sau cu trupul ei, exact ca un copil care s-a despărțit de tovară și lui de joacă. Marico purta o bluză de un verde pal și o fustă galbenă. I-am privit mâinile și am văzut că sunt vopsite doar unghiile de la degetul mare. se probabil niște oje de la vreuna din prietenele ei și și le-a vopsit numai pe cele două în joacă. Am intrat apoi în dormitor. Marico întinse așternutul pe rogojină și trase de cordonul ce în lângă abajur. Culorile strălgitoare ale plăpumii de bumbac imprimant apărură clar în lumină. În alcovul elegant era dosită o păpușă franțuzească. M-am dezbrăcat jenat. Marico își puse pe umeri un halat de un roz deschis și scoase hainele de sub el cu multă îndemânare. Lângă așternut era o cană cu apă, așa că am înghițit câteva pahare. Marico, care stătea cu spatele, a auzit gălgâitul. Aha, deci ești băutor de apă!" spuse râzând. M-am băgat în așternut. Ducându-și degetul a vârful nasului meu, spuse. Chiar prima oară râse. Nici la lumina palidă a lampadarului n-am neglijat să privez la tot ce era în jurul meu. Privitul era o dovadă a faptului că existam. În plus, era pentru prima oară când ochii mei vedeau atât de aproape. Legea distanței care reclementa lumea mea fusese încălcată. O străină atenta fără teamă la propria existență. Căldura corpului străin și mirosul parfumului ieftin pe pielea lui m-a inundat treptat până m-am simțit complet absorbit. Era pentru prima oară când vedea în lumea altcuiva topindu-se în felul acesta. Mă manevra ca pe un bărbat care e o particică a unității universale. Nu mi-o agireasem niciodată așa ceva. După ce-mi scosesem hainele, am fost despuiați și de alte straturi. Bâlbâia, la urțenia, sărăcia. nu vrea să cred că eu eram cel care căutase astfel de satisfacții. Un sentiment care mă ocolise parcă atâta amar de vreme, țâșnia acum deodată și imediat se sculbera. M-am îndepărtat de trupul fetei și mi-am lipit bărbia de pernă. M-am simțit apoi copleșit de singurătate, dar nu suficient ca să pot plânge. Stăteam de vorbă acum. Am auzit-o vac pe față spunându-mi că s-a mutat aici, de la Nagoya. Dar toate gândurile mele erau îndreptate spre templul de aur. Erau reflectări cu totul abstracte, complet diferite de inerția mea obișnuită, gânduri încărcate de senzual. Mai vii pe aici, nu?" întrebă Marico și după felul cum îmi vorbeam realiza că este mai mare decât mine cu câțiva ani. Da, era sigur mai bătrână. Sânii erau acolo în fața mea copăriți de broboane de sudoare. Așa cum arătau, nu se vor transforma niciodată în templul de aur. I-am atins timid cu vârful degetului. Ți se par ciudați, nu? spuse Marico. Se ridică și privind unul din ei fix, îl scutură ușor de parcă se juca cu un animal mic. Platinarea ușoară a cărnii ei îmi aduse în minte apusul de soare de deasupra golfului. Maizuru. Modul în care se schimbă soarele atât de repede părea să se amestece în mintea mea cu schimbarea cărnii fetei. Mă consola gândul că exact cum soarele s-a îngropat în enumăratele straturi de nori și această carne ce se ondula în fața ochilor mei va în curând în străfundurile întunecate ale nopții. Am venit a doua zi și am solicitat aceeași fată, nu numai pentru că îmi rămăseseră încă destui bani. Actul în sine mi s-a părut prima dată chiar jalnic în comparație cu extazul pe care mi-l imaginasem și vreau să mai încerc o dată să mă apropii de culm. Unul din lucrurile prin care mă deosebesc de alți oameni îl constituie faptul că ceea ce întreprinde în realitate tinde să se sfârșească asemenea unei copii fidele cu ceea ce există în imaginația mea. Sau să-i spun mai degrabă, nu imaginație, ci memoria propriilor mele surse. Nu pot să nu simt că fiecare experiență din viața mea a fost trăită mai înainte, mai strălucitor. Chiar și de data aceasta aveam impresia că odată, undeva, nu mi-am inteles de slușit când și unde, poate cu Ico, eu am mai avut parte de plăcerea trupească, parcă mai puternică ce mă toropise de tot. Aceasta fusese sursa bucuriilor mele ulterioare și, într-adevăr, acele plăceri erau neegalate. Aveam impresia că odată în trecutul îndepărtat fusese undeva martorul unui apus de soare incandescent, de o splendoare nemai întâlnită. Era vina mea că apusurile de soare pe care le-am văzut pe urmă erau mai mult sau mai puțin șterse, Fata s-a purtat ieri cu mine de parcă eram un client obișnuit, așa că astăzi am luat o carte și am băgat-o în buzunar. Făcea parte dintr-o colecție și o cumpărasem într la anticariat cu câteva zile în urmă. Cartea era crimă și pedeapsă de Becaria. Acest criminalist italian din secolul al XVIII-lea se dovedea fi un fel de meniu fix format din porții standard de iluminism și raționalism și am aruncat-o după ce am citit câteva pagini. M-am gândit că s-ar putea să o intereseze pe fată titlul. Marico m-a primit cu același zâmbet ca și ieri. Zâmbetul a fost același, dar ieri n-a lăsat nicio urmă. Prietenia ei față de mine era prietenia celor ce aruncă pe furișo o privire a unui străin la vreun colț de stradă. Poate pentru că însuși trupul fetei era un colț de stradă. Am stat cu matroana și cu marică într-o cameră mică. Am băut sake și eu m-am dovedit foarte endemonatic la întoarcerea ceșcuțelor, așa cum cerea vechiul obicei. Întoarci ceșcuța foarte frumos când o dai partenerei. Spuse matrona. Ești tu tânăr, dar văd că ți la etichetă. Dacă vii aici în fiecare zi, interveni Marico, nu o să te certe starețul? Mă audibui, deci, mi-am zis. Știau că sunt de la templu. Să nu-ți imaginezi că nu mi-am dat seama, spuse Marico, văzându-mă surprins. Tinerii de azi își poartă părul lung, stil regență. Când vezi un tip cu părul tâns ca al tău, îți dai imediat seama că vine de la vreun templu. Noi de aici știm totul despre ei, pentru că aici veneau când erau tineri și bărbații care acum sunt preoți bine cunoscuți. Ei, ce ai zice de un cântec? Marico a început să cânte un cântec popular despre faptele unei femei din port. Am intrat imediat după aceea în dormitor și m-am descurcat bine de data aceasta, în ambianța aceea care îmi devenise familiară. Am simțit oarecare plăcere și totuși nu plăcerea pe care mi imaginasem. Era mai degrabă un soi de vagă satisfacție pentru că reușesc să mă adaptez plăcerii trupești. După ce totul s-a terminat, Marico mi-a ținut un logo sentimental, atrăgându-mi atenția că este mai bătrână decât mine. Mă străbătură fiori dar n-au ținut mult. Cred că ar fi mai bine pentru tine să nu vii prea des prin astfel de locuri," spuse Marico. Tu ești un tip serios, sunt convinsă că e așa. Nu trebuie să te lași absorbit de astfel de lucruri, să știi." Trebuie să-ți toată energia în muncă. Ar fi mult mai bine pentru tine. Bineînțeles că îmi pare bine că vii aici să mă vezi, dar înțelegi de ce-ți vorbesc astfel, nu? Te consider fratele meu, mai mic. Marie se probabil povestea aceasta ieftină în vreo revistă pentru femei. Nu rostise deloc cuvintele cu convingere. Născocea pur și simplu o Eu eu lui ținta, și-și imagina că o să mă prind în jocul crea de ea. Din punctul ei de vedere, ideal ar fi fost să mă emoționez și să-i în lacrimi. Dar eu n-am făcut așa ceva. În schimb, am fășcare pe cartea pe care o adusesem și am vrut o sub nas. Marico a o cu minte. Apoi, fără niciun cuvânt, o puse la loc, lângă pat, de unde o luasem. Uite imediat de ea. Aș fi vrut ca Marico să presimte importanța întâlnirii noastre. Aș fi vrut să fie cât de cât conștientă de faptul că dădea și ea o mână de ajutor la distrugerea lumii. La urma urmei, n-ar trebui să-i fie indiferent nici măcar ei. Începusem să-mi pierd răbdarea și până la urmă mi-au ieșit din gură niște vorbe pe care n-aș fi vrut să le rostesc. Într-o lună, da, într-o lună, o să se scrie despre mine în ziare. Te rog să ții minte asta. Inima îmi bătea puternic când am terminat de vorbit. Maricon să-i râs. Râdea atât de tare încât îi se scuturau sânii. Apoi mi-a aruncat o privire și a încercat să se abțină să nu-și muște mâneca, dar a avut un nou acces de râs de se scutura toată. Eram sigur că nici ea nu putea să-mi explice de ce se amuza atât de tare. Mi-a citit probabil gândurile pe chip și încetă să mai râdă. ce e atât de amuzant?" am întrebat eu. Ce întrebare prostească!" Ești un mare mincinos!" O, zău că e amuzant! Ce mincinos ești!" Nu spun nicio minciună!" Hai, termină!" spuse Marico izbucnind de iar în râs. Mă faci să mor de râs. ce minciuni gogonate, și nu ți se clintește niciun muș pe față când spui astfel de gogomănii. M-am uitat la ea amuzat. Poate pe ea a distrată bulbeala mea ciudată când i-am atras atenția asupra viitorului. Cert e că n-a crezut o iotă din tot ce i-am spus. Marico nu credea nimic. Dacă s-ar fi pornit un cutremur sub ochi triat ar fi crezut. Dacă s-ar întâmpla ca lumea să se prăbușească, atunci această fată ar fi cruțată. Marico credea numai în lucruri care se petreceau conform logicii ei și această logică nu admitea nicio probușire a lumii și deci orice argumente îi aduceai, Marico nu putea concepe așa ceva. Din punctul acesta de vedere se asemăna cu cașiuagi. Marico era un cașiuagi femeie, un cașiuagi care nu gândea. Terminând de vorbit, Mariko se ridică înșezut, goală până la mijloc și început să fredoneze o melodie. Fredonatul ei se amesteca cu băzuit unei muște ce se rotea deasupra capului ei. Musca se așeza apoi pe unul din sâni. O, oh, mă gâdila, dar n-a făcut niciun gest s-o alunge. Odată ajunsă pe pieptul ei, musca nu se mai clinti. Spre surprinderea mea, lui Marico nu îi se părea deloc neplăcut să fie mângăiată astfel de o insectă. Auzeam ploaia în streașină. Avea impresia că nu mai e în locul acela. În urechile mele, ploaia suna de parcă era lemnită de groază. O lase prin partea aceasta a orașului și se rătăcise de tot. Asta era senzația mea. Răbăitul ploii părea izolat în noaptea de necuprins ca și mine, de altfel. Era un sunet ce aparținea unei unei lumi circunscrise, ca lumea măruntă iluminată de lumina vagă a veiozei. Dacă muștelor le plăcea descompunerea, oare intra și Marico în stare de putrefacție? Oare lipsa totală de credința fetei însemna putrefacție? Lucrul acesta se întâmpla pentru că fata avea o lume a ei. Îmi era greu să pricep. Apoi am observa că Marico dormise. Zăcea acolo ca un cadavru și musca părea să fie ațipit și ea acolo pe rotunjimea pieptului ei. Nu m-am mai dus la otaki. Realizasem ceea ce aveam de realizat. Nu mai rămânea decât să constate starețul că îmi cheltuise banii pentru taxă și să mă izgonească. Cu toate acestea nu făcusem nicio aluzie la felul cum îmi terminasem bani. Nu simțeam nevoia să-i mărturisesc starețului. El trebuie să-mi descopere fapta singur fără nicio aluzie din partea mea. Mi-era greu și mie să-mi explic de ce țineam atât de mult să încerc puterea starețului. De ce voiam să împrumutăria asta a lui? De ce țineam oare ca decizia mea finală să depinde de izgonire? Pentru că, după cum v-am mai spus, mi a dat seama de mult timp de lipsa lui de putere. La câteva zile, după cea de-a doua vizită a mea la casa Otaki, am avut iar ocazia să-mi confirm acest aspect al firii starețului. Dimineața de vreme, înainte de deschidere, el dă două raită prin templu. Era ceva cu totul neobișnuit. Veni la mine și la ceilalți preoți tineri care măturam pe acolo și ne mulțumi convențional pentru tot ce făceam. Apoi, mantia lui albă, ce ți lăsa impresia de rece, urcă treptele de piatră ce duceau la Iucatei. Era limpede că voia să stea singur acolo, să-și prepare ceaiu și să meriteze nestingherit. Se mai zăreau pe cer urmele răsăritului incandescent. Câțiva norici colo, răsfrângând o strălucire roșiatică, alergau pe fundalul albastru. Aveai senzația că norii nu reușiseră să-și învingă timiditatea. După ce am terminat cu măturatul, ceilalți din grupul nostru se întoarseră la crădirea principală a templului. Numai eu o luasem pe cărarea care ducea la Iucatei în spatele bibliotecii. Mie îmi revenea sarcina să mătur terenul de acolo. Mi-am la mătura și am urcat scările din piatră mărginite de un gard din bambus. Treptele duceau până aproape de casa ceaiului. Copacii erau încă uzi de ploaie din seara precedentă. Strălucirea dimineții se reflecta în stropii de rouă presărați din abundență pe tufișurile din jur și avea impresia că să răcirește roșii acolo înainte de vreme. Pânza de păianjen ce se întindea de la un strop de rouă la altul era și ea roșiatică parcă și am observat că tremura. Privind la toate acestea am fost pur și simplu uimit constatând că obiectele de pe pământ pot răsfrânge atât de fidel culorile cerului. Până și de la ploaie care învoluia totul și trăgea seva în întregime din cerul de deasupra. Peste tot erau strop ca și când totul ar fi primit bine binecuvântarea mărinimoasă a cerului și emana un miros de putre de amestecat cu proaspăt. Pentru că obiectele de pe pământul acesta nu știau ce înseamnă neacceptarea. Lângă pavilionul iucatei se afla turnul Steaua Nordului, al cărui nume se trage din fragmentul. Steaua Nordului rămase pe aceste meleaguri și puzderia de stele o slujesc. Actualul turn nu mai era însă același ca cel de pe vremea lui Josh Fusese reconstruit cu câteva sute de ani în urmă, în forma aceasta rotundă, obișnuită pavilioanelor de ceai. Deoarece starețul nu se vedea prin nucate, era probabil în turn. Nu vroiam să-l înfrân singur pe stareț. Am luat tot cu de-a lungul gardului viu, aplecându-mă ca să nu fiu văzut de partea cealaltă. Turnul Steaua nordului era deschis. În alcov se vedea obișnuitul sul de pergament al lui Maruyama Okio. Alcovul mai conținea și un altar mic budist lucrat cu multă migală din lemn de santal, dar care se negrise în sutele de ani care trecuseră de când a fost adus din India. În stânga se vedea raftul în stil Rikyu din lemn de dud. Am văzut și pictura de pe ușa glisantă. Totul era la locul lui, așa cum mă și-așteptasem de altfel, dar nici urmă de stareți. mi a ridicat instinctiv privirile peste gar și am privit în jur. Într-un ungher întunecat al camerei de lângă pilon, am văzut ceva ce semăna cu un pachet mare alb. Privind mai atent, mi-am dat seama că este starețul. Trupul lui înveșmutat în mantia albă era plecat de tot, ghemuit, cu capul între genunchi și fața acoperită de mânecilei lungi. Starețul rămase în aceeași poziție. Era complet de mișcat. Privindu-l, am încercat diverse sentimente. Primul meu gând a fost că i s-a făcut brus rău și are o criză. Voiam să mă ridic imediat și să mă duc să-l ajut. Ceva mă rețin însă. Nu-i purtam niciun pic de afecțiune starețului și apoi oricum într din zilele acestea înducea la bun sfârșit planul de a da foc templului de aur. Ar fi curată ipocrizie să-i ofer ajutorul meu în condițiile acestea. Mai mult exista pericolul ca dacă îl ajutam să devin obiectul recunoștinței și dragostei lui și astfel să-mi slăbească hotărârea. Dacă mă uitam bine la stareț nu mi se părea totuși că ar fi bolnav. O cei s-ar fi întâmplat, așa cum stătea el gemuit acolo în pavilionul ceului, părea complet lipsit de mândrie și demnitate. De era un soi de umilire, parcă era un animal adormit. Am observat că îi tremură mânecile ușor, ca și când ar fi apăsat pe spate o greutate invizibilă. Ce să fie oare această greutate invizibilă? Suferea sau conștiința insuportabilă a neputinței. Obișnuindu-mă cu liniștea din jur, am realizat că starețul murmura ceva cu o voce stinsă. Părea fi o rugă, dar nu am recunoscut-o. Mai zvi brusc un gând care mi-a mai spulberat mândria. Gândul că starețul nostru ducea o viață spirituală necurată de care noi nu știam nimic și că în comparație cu aceasta, micile mele rele, păcatele și greșelile provocate de lipsa de atenție erau chiar banale. Am înțeles apoi, poziția starețului era exact ca a așteptării la grădină, adică ca a preotului călător căruia i s-a refuzat cererea de a intra în templu și care stă pe sacul lui toată ziua așteptând a intrare cu capul plecat. Dacă un prelat de rangul starețului nostru imita cu adevărat regulamentul căruia trebuie să îi se supună un preot călător, atunci trebuie că este exagerat de decent. Dar oare în ce scop? Așa cum decența firicelelor de iarbă, vârfurilor, frunzelor, copacilor, astropilor de rouă ce se lăsară pe pânza de păianjen, toate se îndreptau deci spre strălucirea dimineții înspre ceruri, tot așa poate și starețul își îndrepta intențiile decente spre păcatele originare și păcatele lumii care nu erau ale lui de fapt. Poate că lăsa ca toate acestea să se reflecte natural în persoana lui, așa cum stătea chiscit ca un animal. Dar nu, decența lui nu este îndreptată spre o forță universală. Pentru mine, mi-am dat eu seama brusc, pentru mine o făcea. Nu exista nicio îndoială. Știa că o să trec pe aici și își luase poziția aceasta de dragul meu. Și-o fi dat seama de propria lui neputință și se decise până la urmă pentru această metodă, Teribil de ironică pentru a mă mustra, pentru a-mi sfâșia inima bucățele, pentru a trezi mila în mine, pentru a mă face să-mi îndoi genunchii și să mă rog. Pe când îl priveam cum stătea acolo gemuit, în poziția aceea pe care o în drept decență, am făcut toate eforturile să nu mă las copleșit de emoție. Deși încercam din răsputeri să o resping, adevărul este că era să mor de dragul lui. Dar gândul că se așezase în poziția respectivă pentru mine a întors totul pe dos și moțeri parcă și mai tare inima. În clipa aceea mă hotărâsem să-mi văd mai departe de planurile mele, fără să mai aștept niciun alt motiv cum ar fi zgonirea. Starețul și cu mine devenisem locuitorii a două lumi complet diferite și nu mai aveam nicio înrăurire unul asupra celuilalt. Mă eliberasem de toate opreliștile. Acum puteam să-mi duc la bun sfârșit hotărârea pe care o luasem după pofta inimii și când aveam chef, fără să mai aștept nimic din afară. Trălucirea dimineții pălii, pe cer se adunară nori și lumina soarelui se retrase din turnul steaua nordului. Starețul rămase acolo mai departe ghemuit. Am plecat repede. Pe data de 25 iunie, izbucni războiul din Corea. Presentimentul meu că lumea se va duce de râpă ți-a Trebuia să mă grăbesc.